Її погляд, мирний, домашній, такий лагідний, уже заздалегідь відпустив йому всі найнепрощенніші гріхи, тим більш боліло йому те, що мусило статись. Нехай не зараз, нехай колись потім, та безкінечно він не зможе відтягувати. Не відтягувати навіть, а розтягувати вузол зашморгу який обвився довкола його шиї шовковим шнурком. Дорогим, ніжним, слизьким і міцним. Таким душили свої жертви султанські слуги у гаремах. Він, маркіян Журба, опинився у ситуації Одаліски, наложниці у султанському гаремі. Власне, не в гаремі. Гарем – це коли багато жінок. У його султана він один – та однаково в гаремі звідси не вирвешся. Як же він не помітив, яке шовково-ніжне та сталево-міцне плетиво виплітається довкола. Як не втік, як не спробував звільнитися. Погляд Антуанити, лагідний і домашній, випікав у серці рану. Її усмішка, що рожевим метеликом присіла на вуста, Здавалось, вже усе знає і все уже простила. Він, мабуть, так і сидів би, втупившись поглядом у портрет, мовчки сповідаючись йому і отримуючи відпущення гріхів, уже здійснених і тільки задуманих. Маркіяне Антоновичу, Світлана переказала, що я вам потрібен. Сідай, Вікторе, потрібен. Ще й як потрібен. «Щось давненько ми з тобою не сиділи отак, по-чоловічому, не говорили про важливе. Може, поїдемо, повечеряємо? «З радістю!» Віктор по військовому швидко підвівся, готовий виконувати розпоряджене начальства, хоч, власне, Маркіяна він давно вже начальством не вважав. Відколи у них з'явились спільні справи, які поступово виокремили гілку до власних справ Віктора – про які директор нічого не знав. Заступник став сам собі начальником. Йому майже не потрібен був журба. Він рахувався із ним лише тією мірою, якою мусив за службовим становищем. Вони поїхали на старе місце – до Гамлета. Власне, від колишнього ресторану Гамлета залишилась тільки назва і місце, та ще задум відпочинку на природі. Зараз там порядкувала Манана. Після першої хвилі вітчаю, коли вдова волала до неба «Я себе уб'ю», прийшов спокій і клопоти. Повсяденні, но ну, дні необхідні, щоб вижити, заступили розпач. Манана продовжила справу чоловіка. Розбудувала, прикрасила ресторан на свій смак. А жіночий смак рідко зраджує. Асортимент страв, залишивши у чільному списку фірмові гамлетові шедеври, поповнився і збагатився тепер на десерти від Манани. Приїжджали відпочити і поласувати жінки. Манана, як завжди, зустріла Маркіяна і Віктора радісно, але не стрималась і пустила сльозу. Не задля годиться, а від болючого іще спомену. І буваючи на світі жінки – які по-справжньому люблять і пам'ятають, думалося Маркові. Він так завжди її і називав «Моя Манана». Мабуть, йому і на тому світі тепло від її пам'яті. Позаздрив у слід. Чому, власне, позаздрив? Заздрить такому, чого не мають самі. А в нього є моя нетуся. Поки що є. І він у неї поки що. А пам'ятаєш, як ми тут сиділи уперше?» Це ж ти, Вікторе, тоді мене сюди привів. Хороше місце. Тут я вперше побачив Анету, а ти Валюшку. Маркіян поволі підводив розмову до болючої теми. Ну, що ви вирішили з Валюшкою? запитав, не дочекавшись жодної реакції від Віктора який так пильно анатомував шматок печені, наче не їв м'ясо упродовж останніх трьох років. Скільки б Віктор не жував, відповісти мусив. Надто пильно журба тримав паузу, надто пильно вдивлявся в його пальці, що люто шматували засмажену плоть невинно обієнної свинки. Мовчати далі видавалося свинством. «Що ви рішили? «А що тут вирішиш, Марку?» Вона сама вже давно за нас обох вирішила. Поїхала до свого німця, переспала з ним –